Bertran Lapordikoa berpiztu da, mendeak baxa ziren bayonan bede at, plantan ezagutuko eta hogeita bat garen mendea ezagututu azken hilabeteetan, sorpresa sorpresa ibile da eta segitu alizan duzu esare sozialetan prezeski berrikuntza berri bat izanen gaurkoan beretzat irratigintza ezagutuko baitu, bere laguntzeko ala ere, espaita bakarrik orri izanen da be, Bertran Lapordikoa atseman zuen guen eta antion lan ere bai bera be, Lapordaren biltzareko eh, kidea egun ontzuri adanik. Egunon. Egunon deneri. Egunon. Eta ora hasten gira, zurekin uh, Bertran lehen lehenik egian uh, ez denen buruetan argi esplikatzen duzu, ziren uh, Ni Bertran Lapordikoa. Hamabi garen mendetik etorinaiz. Garaian lapurdin instituzioek podere handi bat zuten. Bainan gaur egun hemen zer da fitxik Ez da gehiago deus. Eta horretarako unat bidalia izan naiz. Orin... Iralutza baten egiteko. Ogentzat entzat etorizira salbatzeko. Podere bat, guzien bereskuratzeko. Hor ba, uh, duzu, la rekomunikazioa duraduna ere bai, guen atseman duzu. Piskabata ipatzeko ere bai, zer uh, senditzen den gaur egun uh, be, laportajak uh, ikustean, nola bizi izan du Bertranek ikustean laportajak egora hortan? Bertrand Fiteo hartu da uh, lapurdiren egoera latzaz uh, arlo guzietan. Bere indar eta kemen guzia eman nahi izan du horren obetzeko bereala. Uh, gero nere laguntza izan behar du hor uh, nahiz bere laguntzeko hastapenetik. Zeta erran behar da bere oinarriak, uh, bere eskuntza eta gusti ikusiz. Uh, Ezin izan duela hastapenean bainan. Ekaazten da nola ibiltzen diren komunikabide dezberdinak. Facebook. Iendearen, ala, bon, zailtasunak ditu, horrein, eh, dig, baina, bon, gusten duzu enbezala, hula hartzen du. Iendearen gana eraman dut, eta eguneroko biziari usaia hartzenari da. Uh, ni, Bertranen borroka kontutan harturik, uh, arru, neri argunt egukia iruditu izan zait, bere ala, Bertran, lapurtaren bilzara elkartearekin harremanetan xartzea. Elkarleanean ahz daite zen lapurdiren nortasun eta duintasunaren perezkuratzeko. Prezeski, antion lan ordu gu hor lapurtaren bilzareko kide gisa, uh, ez te azaila izan, uh, beha mendeko isunaren ondotik epertranekin lan Be, ez ez ez da batrizaila izan bon be urreturugu fitet bon, helburua zeintzen eta jan behar da, portare mitxara kere e, bultzara beji bat behar zuela beraz azkenean betxanen iraultzaseria edo edo beterren noktas la porter noktasunaren beheskuratzearen serio uri e, ohex bat egiten zuela gure gure helburu bejekin Bertran, zuatxe e, e, maitean, e, guti direla, Prezeski, la portar sentimendu e, hori dutenak? Bo, gaur kusten dudan, sem, kusten dudalari zenbat biztanle badean hemen, lotxatzen naiz, amak mila pertsona izango litzateken ere gilean, iraultza horrean egiteko, baina, amabos bat gira, hogei, hogei eta amak, behar dugu, komunikabideak erabili, Goean, zer da? Berdu sulan egin gehiago. Par katu bat da baina boa entrenamendu faxe etan da orain dik komunikabide dezberdinekin Bertran Lapurdikoa gure eginda mabigaren mendetik etorri zauku unarat berpisturik lapurtaren euh, biltzareko kidaden ere bai antionan gurekin dugu eta Bertran Lapurdikoaren komunikazio ardura duena eta berak atximantzuan berpistuzelarik goen ere gurekin dira ostio nahi pazudugu e, funtian galzenari zela gara jendeak diendeak segitzen ere Bertran Lapurdikoa horregun amabos eta dogei pertsuna dire La, Amar mila izan berglita izklarik, Bertranek zion bezala. Bon, bere, estilua nolera garen dugu, gwen zuk ha uh, txeman duzu Bertran Lapurdikoa gertu da zure haintzinean. Uh, Nola bizizan duzu ha txemate hori, zeluaaren uh, keinu bat bezalartu zuzu? Duera, hiru ilabete, mirakulu, bai mirakulu bati esker gaur denek ezagutzen duzuem Bertran Lapurdikoa hor kitudut, Nikolaikus edut. Ez dakitzer pasaden, bainan mirakulu bat pasada. Hori segur da. Bitsiki jantzia eta biziki uh, argunta izanaren, bere ala sentitu dut nere piotzean gizon horren ardura hartu behar nuela. Zook sen ditzen zenuan, Bertran Zagutu entzin, lapurta gizaitaren sendimendu hori? Abainik betidanik badut hori, eta istorioa da gehien maitez dutan gauza. Beraz, ez esta... Nik aurkitu dut, bainan zendako nik, hori ere galdera bat da. Bertran Lapordikoaren etogera, funtsiak eroi bat etortzen uh, sauku Lapordireat, Lapordaren uh, be, nortasuna beritz bultsatzerat, zuk uh, uh, antion lan duzu uh, Lapordiko lako eroi bat behar zuela? Mm, eroi bat zakidu, baina bai, uh, bai pertsona bat edo simboloak behar zidela uh, Lapord eta jen lapoktak izaitaren sentimen dori e, behsortzeko, gehiara beste eskualdeetan, baina Fahuan, bai Sibiruan, e, nohtasunak e, azkajak dira lapokdin ere izan, izan da behar, baina egiaara azken ukteetan, azken amagkaretetan, e, zakit e, kulturalaren edo kostalda tabaknekaldaren arteko ostura, urbanizazioa, enbat hazo inizaiten dira, baina egiaara ez zela inbeste esetitzen, Laportake mitz agi folka zaini hon elasen edo nagashta avrockak sentimen hori rakusten zuena. Erra Скrat пигantan действительноer em Terazorko simbolu etekin daaran baten eski ituu simboloak zato tortustitu behar didaur herбу aldien zuk media hausk dira orainik pentsen だ. Erra Vicara Hetzen salariesa numokала. Weginak calamari, erraka hati lokal Baitu komunikazioa ardunak, eh, ardura dudunak, ardzen zisten eh, bezala. Eh, gian, ez ziren berreztabaidak ere bere garaian, eh, beraz eh, ulerri garaida, piskat diendea mozta badugu galdera bat internetetik etortzen eh, zaukuna, eta Facebooketik etortzen zaukuna, maixan eh, maritopiak egiten daukuna. Nun egondaurain arte Bertran eta ez zote da berantegi idabultzaren zat. Bertran lehenik eta gero zuek erantzuten Egin dut ahal dudana jendeare rengana joaiteko orainakte pentsatztzen nuen ahxpe batetan lo egitea baian gueni esker, etxe batetan lo egin dut Ouan Egin dut aaldudana egungo iraultza eramateko eta ez bada kontent aski du etortzea gurekin iraultza hoogen egitera. Zuek zuztu zuen txoan eta guen berantegi da iraultzarentzat Berantegi edaz, sekulanez, egunero egiten nahi daultza, eta irailaren ogo eta erakutsiko dugu ere ez dela berantegi eta, eta diendea initz bilduko dela ustaritzeko kajiketan, berk txalaportikoaren inguruan eta egun politu baten inguruan. Egun politoriai eh, patuko dugu lehester, luzeta zabal sartuko gira, bai tira aldaketak ere bai egunaren e, be, gertatzeko maneran. E, lapur dili lotu egoiteko, alare, zuke janduzu, be, bazirola, esplikapen asko uh, zerrizateke funtsean uh, egitekoa orain uh, simboloetaz aparte, eze, siberuan badute, ere nortasun biziki azkar bat, basi nafartarak ere badute, nafartar uh, gisa ere uh, kontsideratzen dira frango. E, lapur dintzer izan merkulitzateke, atera bat... Uh, gela aparte ikustuuma maiugu bertan galareko prestatzen nai Bae, bae, beste beste munduko gehrlak bat dira ere, zudoltzuak baita ezbara, baina lehinik eh, laportarren harteko loturak eh, behi sohtu behar dira, edo elkartasun eh, guneak sortu behar dira, haipat zintut espazioak, baina ere momentuak, eta, eta hori laportarren mitzak bezalako gehrtakariak eh, bidehkatu zuhteantzeak, saiatu gira ere horretan eh, kajui bilaldiaren eh, beh sohtzearen soh inguruan, eh, justu, Elkartasun sistema horiek eh, eh, finkatzea edo haste eta eskualdekan antolatuuz kajoak eta ez eh, egizegi. Ola eskualdekan antolatuuz ziren jendeak elkeen artean biltzeko eh, trukatzeko eta pentsatzuntolako olako lantzipiak eramanez eh, beti sokkuntzararen xor, gurun pentsatzunten importantea dela, zenta hoek ere pizten eh, mutibapen bat eta Eta intzinerara maiten du, beraz, olako gauzatik pietan, dukatzen e, e, dela beritziki noktasun baten pistea, eta, eta gero pentsatzuntere lan bat egiteko, lapur diren historia eta ez, ezagutarazteko ingurretan. Lapurtaren historiaren zati bat dugu, Bertran Lapurtikoa, eta hori iraultza ipatzu dugu. Berba, odoletik kanpo egimertzera iraultza, zu Bertran, odoletik kanpo bat egiten, eta egiteko gugoa duzu beste bat? Zer nahi gisaz, hemen ez du, inorek ezpatarik patarik, Orduan nola egin nahi duzu iraultza odoltsua. Ikusten den bezala, antxonek errandu iraultza beste manera batez egin behar da. Elkartuz, elkarrekin lan eginez, olako ekitaldiak sohtuz, gure nohtasuna bereskuratuko dugu, irabaziko dugu! Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Egunero, egunero gomita bat, eta gaurkoan iru ditugu gure gomitak, Bertran Lapordiko alde batetik, e, etortzen e, zauku beraz e, gutartan, guen atseman e, zuena bere komunikazioak duraduna bilakatu dena, eta Antion Erlan, eraz, Laportaren la biltzareko kidea gurekin ditugu, Laportaren biltzarek e, apaltze bat ere esenditu zuene, e, funtsian, atxantze bat bezalan, orain indar berriturik etortzen e, ziste, diende berriantz hartu dalgertan? Ba, ba, ba, e, pasagida... Amah bat pertsonako, eh, bost, bost pertsonako anturaketa batetik, eh, kasiko goit amah bat eh, pertsonako eh, nukleo batera, eta horien inguruan, eh, noskika joen inguruan eginden lanarekin, eh, kasiko egun bat pertsona bilduritugu azken labeteetan eh, proiektu ezberdinetan, beraz, eh, bai, indahitza hundi bat kopurualetik eta pentsatzen dut ere, kalit, proposatzen dugunaren kalitatearen aletik ere bai. Guen ere, zu, bentsut, urbiletik e, gontzela, segitzen e, laportaren biltzarearen e, lana, Bertran Laportikoa e, be, funtsioan, hageman e, estoutan baita alkarte horrekin. E, Zog, e, nola ikusten duzu, e, laportaren biltzareko aldaketa edo indartze hori? Nik uler tu dut formula berri bat eta parte hartzaile bat e, eman nahi izan dute plantian, eta hori biziki ontzadat, a Bertran ekin egin nahi dugunad, zinez laportaren Nortasun hori berreskuratu eta hortan ari dira bizikiuntza elkarte orteako guziak. Prezeski, idei berriak bildu dituzue, guna, zera aldatzen duzu, balaportaren biltzakaren formatu espikatzen ala badigu zuu eta gero sartuko gira itzordua ez behin Bai, formatu aldetik aldatzen ez den gauzabat da ordu tegiak, nahi du atxiko dela Kaxui Bilaldiarekin, baina Kaxui Bilaldi hori ba januntan bezala, aldatu gu formatu aldetik. Antzestuagoa izanen da, eta eliza entzinean egiten denitzok du hori, nunka joak ibil, e, ibiltzen iren eta pasatzen diren eliza antzerki e, Antzerkir, moduan eginen da, dinamizatzeko ere momentu hori, eta sartu ditugurako e, simbolo, bakkatu behar, jaman, simbolo edo pertsunai ezberdinak. Hor e, izanen baitira, historiantziak markatu duten, e, ma, historia markatu duten pertsunai batzu, Hora garratan ariak, ibiliko gire, direnak Egeak Ehe, izan diren, soh mamuak ere hori ditugu, denitugu Eta Bertran zure lagun, ona berrizatxe man dugu, ere chipolix, zure... Bai, arno hainitze dan dugu garaian elgarrekin! <laughs> Ai, tipo ona hori! Hori <laughs> da. Geraz, garri e, bilaldia zinez antzestua eta eraldatua eta gero um, gune berri aipatzen zi nuen be Elizatik ere eta lota Jauregiaren ondokoan ondoan den parkeo hortan eginenda gune goxoagoa eta um, eta jendearentzat ere berba aproposagoa hori izan da beraz e, formatua dominset gunearen e, inguruan e, itzurduetan xartua e, intzin e, eta hori zurekin bukatuko dugu Antxon e, benian e, Bertrand, zuri azken itz bat emaiteko, eh, mesu bat, baina duzu, zabaltzeko diendeari, itzordu azgain Lapurdi ko bebiztane guziari dedikatuak. Eda bilidugun bezala, Jeiki Lapurta guziak erranai osoa badu. Denak, Jeiki zaitezte, etxean, bainoan, oean, denetan zirentoki guzietan atzari guziak eta etorri lapurta genbiltza gera egin iraultza lapurdi osoan. Ago izan lapurtagi zaitea eta Euskal Luri zaitea. Mezua pasatze duzi berbaitzoduekin bukatzen dugu zurekin anantxoan barima holako momentu gako batzu? Bai, eka jubilaldiarena izanen da, beraz, eh, amaikak tehditatik eguerri tehditara or, eh, zinez momentu azkaja antzerkiarekin, elizaintzinean. Eh, eta gero, izanen dira, Baskaria eustaritzeko ikastolak eh, eskainirik, hori self moduan, beraz, eh, edo zelementu utan, lauak arte jatenalko da gunean, eh, gunearen leku ezbeginetan, aukentxokoa ere hori izanen da egun osoan eta konzertu aldetik, or, er, programazio polita dugu, eh uh, dira Agustin hiruetan iru, petxi bostetan vile menze dancing animals uh, zazpietan eta bukatzeko sisenaren taldea eh uh, um, ala pestaide e haisarena durarikabe ezzuk bertan la kantatuko oso mextan zure kantoa plastatu ditut oso besta kanturi gabe ez dagia go besta bixtanena kantatuko dugula goitatzen dugu e eh, kantu hautapreski zure ahotsarekin txigitzen dugu segidan Eskertuko zaituztegu erazagoizuntan gure galderer eh, erantzunik, antion lan, Bertran Lapodikoa, eta guan, eta fraseski guan, xantzantzun zuri komunikazioa erduradun lan, ez baituzur, etxamil esker. Mila eurne eta oita magian, bai onakoa behar, hana sinin zen etxaien kontzak, lapurtak biza gure eskalde hau hori baitzen, kontzesean,